اوہ تاسو کوور کوي تا دا چې پیرا کې د لمحه په یومین لمحات دا وتجلونا تفسیر د ذکرونه دي وکم شي کین خود دې قائم نو چې الله اسوانو دې پیدا کړی وغایا سنځي کی ولا انس ال که ومن خلق سماوات و الله نو خدای سو ہوئی چتا سو کفر کوئی نو کفر دارے کفر کوئی پاہداد چی پیدا کرداد مکا دورا موکے آ کفر دارے چی گردوی اغرارا انداد نسلہ غرار سمعنا خدای من نسل گردوی بادشاہ و این ایردان نیسی نو غیب نیودی دی یا خدای پاہر سپوڑے باباں موئی عالمور غیب دے اللہ را را سیار نتاث اقلنیز گرزی کو فرمداری دا رب دماغلو قات تے اگر دو دیدی پا دیدی زمکی گرونہ دپا دینا دا دا دی خیر ایچو لیدی پا دیدی چزو مرغونی او دا د دیدی اللہ پا دیدی قوات تونہ پا سلور لم ہو کداتو فی اربا تیئیان دا سلور لم ہو کدید خیر مواد چو گرونی مواد چو لید مکمی پیدا اچرا برابر شو جواب تپوز کنی کولارا که تپوز کنی که تپوز کنی چه دا چا پیدا کری دی دا خیر چا چوله دی دا ذرگوزی چا کری دی او پورا جواب ورده ملاو شو بیاو گولارا برابر داشتا اده نشتو دوخان نشتا دکا دو لگه وی لگه دشم یعنی زتانه قربان شم قربانه لگه شد یعنی نشتا دلتا که مو تاسو یې د ګرکړې کیږي چې خوایې زما پیدا کړه نو ستریز نه وره یو کته نو اسمان جوړ شو اځل کې دا روایت ووې چې دینان کتاب کې اوې زردشت کتاب د نارسته هغه وای اندانو مشوي خدای مرغله پیدا کړه اما الگلی تایی پا خوصه او کتل نوچه پا خوصه او کتل نو اگلو گیشوه اولیشوه نوچه اولیشوه ناقین از هماندگونه پیدایشو اگلو او دا اگل برادشیوه ماده اگل از مکه جورشوه داد اینجوانو کتاب که زرادش که زرادش نا رامچند دیماراج ناقل کرو وید که ادوید نا مپاسرینو تا پاسی رو تا زدا شو زره سام دوخان نشته لم يكن شيئ مظلما ده په اړه مطلب صحیح شه اا ادر خدای ځکه تفصیل ګډ نه شي ځانګړي کې کوئی روایت کې راځي موږ یو راځي الله اسمان تازم تا عظمت کې تا راځي جماعته بيدار په خوشايا په زور دې دې متا بيداريو اسمان باندې ټینګشه از افائد حکم تابعدار دې از نو کې کته پروت را په پر او الله او اتمونو نا په دولمو کې او امهوک حرسمان کې مناسب کار دا و اساګه تک پا کې بنوري تاکي پسومای چاوي کې ګنکار اخسته کې د اسمان د دنیا په ډیو سره اده پاره ساتنه شیطان شتله بر دا اندازہ دا غالب کو او بادشاہ اندازہ سمانا زمان مقعی اندازہ و پیدا کوم تبدیل مسلو اگران اداسی صدران اندازہ خواہ و جمعات مقعی اندازہ و چیزا اسمان پیدا کوم دا سی شین بند بئی اداس سسطوری بئی پکے زب اسمان پیدا کوم اداسی درغنی بئی پکے اداس میری بئی کابل کے با خطکی او اندوستان کے با آمی. ما تم کندا دا زه ته پیرا کوم اختیار وار کوم اپ خپل تیار برابر علم کوي اول وا خپل تیار کوفر کوي دا دا غالی په بادشاہانو کوم غاوینو یا یوه تاسو دا ځابنه پسند دا تا سمو مثلا ما بیان کا بابا ویکشا لا اله الا لکشا بابا په تو کې میته لهما ساجي احمدر تو چې کوم خدای ویل دی تیز لا اله الا الله پدې کې څه خفا ده کلا کراله دې تان بیا مخه وروستو پدې خبره باندې الله تعبد الا الله الا یو دی زې عبادت سیسمنا به الله نام کوي بل چاره دا پہلا تفریق دی چې لا یو دی نو عبادت اصلا ماګلو یار د خوای ته دغنو ته وخت د خوای ته دغنو ته او خو په د پریتور غره یو خو په د ځای یې په دی یو وختل ځای یې په بول ده یو وختل د رایتور ده کې نې نې په څور غواړا ده د دې ځای باندې دوی قالو نو اډانو ترداشت رب زمغا وراله کې به فرښتې امين پاګمانه چې تاسو راوګېږي مونږ کړي وو راځي اډان د دنیا کې بدل لدی کتاب بغیر الحظ واخت دنیا کی بدل لده کوم او د مضبوط مژدب سږی مژدب په موټو کې اپمال موږ آزاد اوسې شي ني ني دی الله هغه چې په کې دغه مژدب دین په موټو کې او دې د مپایته مونږ کر موږ له طیبانې باتون سر سرن چې اواز پکې راځي بعد می په اثر او رضو کہی چه بدشو پدئی نا حساتن دا سی رضی رضی بدنی دا غرل دا عذاب شو پدئی ما پی عذاب راولیگو عذاب سو بادو او باد با وشتل فا انہم آجازون افن خاویا دا سی وشتل چه تاب او مندان نکا جور زائدی نکا زرک کجور چر اخلاق داشی او ترمی ترمی لارشی نداس میں ذرہ ذرہ کر او رویخ میں مپاغی ناکار رکھے فاما دن فاولکو بریہن سرسرن آتیتن سخر آلہن سبل آلن و سمانیتام حسوما صورت حق کرا دی ناکار روی پدئی فتر القوم اپی آسر آر کہ انہم آجاز و مندان دو جوری ترمی ترمیږي داینده د ایمکر او دې دونکو ګون مونکر او لګو طریباتن پردو کې چې پدې شپې دې چوسو ګون د تا آزاد ذلت دنیا کې او آزاد د آخرت دې رساتن کې اعدین داغن کې شو لا اله الا الله نشته بلمدادی نشته مددگار اج سمو دانو نو بیان نکړوي دی تا ورغه کلووندواله اېدا پاندې دانی تاسو نو کیسه ګوره را هدات مصادیم لازمی اېته نه یوټ کېته وردا من بیان او دل چردا دابته دلس په سم ځای کې کوله خپل لازمي کار خرج کې ایمان او دین پلا لا اله الله ازان ذات او شرک نه تقوی دې نه ختم شو او دې خلکو مرګ یا تارات کې فورث اوګري شي دشمنانو دل‌آورتا نو دیبا سب سب شي پیران مته مریدانو پسه حتا کې چرای شي ورتا نو بیان وو کې په دې وګړنه سره کې ا سرمنې دې آجي کړي او وې دې سرمنتا نور وتا سمون ډویا دا ټول پکې رالو او وې دې بدن تا ولي بیان کو تا زمبندې نو وې بدن ګیا کوم الله عز دا کو ایک درس ہے او اللہ خلاقکم یو خابرکم انتق کل شئی انسمنا یعنی هر شي کې مناسب نتوښتي هرګه آئے در درغديد روهت وحدہ اللہ شریک میگویاس و ان من شئی الا یسبحه ہر شي کې نتوښتي او هر شي د الله تسبیح وای نو دایزال یو تعریف په جنس او فصل یې سکه عمومیتي افاظل کې خصوصیتي فصل خصوصیت فصللې ځکه دا انسان کې خصوصیت دی قران سوې انت څه کول شی هغه ته هرته خپل ځای هغه آمده دا 사이 علم دی اځو علم ما خپل علم ما کولیک منکول لے او مشران صاحبین چې څه ویږي هغه من غمنو زمونږه کې څه خلنه چلېږي دا غیبی منقول شه دا علم ما کول څه راځي چې زوای نوز څه غره غره کای د ګنجي غبره تیار څوک دی وای نارې وای وګورکان نه نوټی څه کای چې زموته ماته کای ترات کای یا سړی نه کومه ځ غنجان کړیار ته ارشي مناسب جبا انده ته سانو ویلو ته پويګي راغوې کړی دې دغه راغ راغیا ته د ویجه رانګو کوي مونږه دغه په وسیله ګرګړن کوي اره انا په ځایونو ز ګرګړ کوي عارفه په ګرګړه راځي بیا په دې ځای نیو کی اځو په کويږي خونو تک د ټولو صفات اے الله په دې کې اول اې الله دا وګړو لري شي انوېتا د دی خبرې چې غوي بونکی په تاسو باندې وو یعنی نوم په ټولګه ګواہی دې دینه چې دای په ګواہی کوي ان سترګې نه ترمنه لیکن ګومان کو الله نصیږي پړې راځي کوي دا ویږي تاسو دا ګومان اوس تاسو هغه ګومان چې تبا کوي اردا کوم روکه کوي وګورې ریته ان نو صبر کوي په دې ور نور څه دا دې اگر صبر نو کی ورځي دې او کزان ملامت اگرهی نو ندیدی ملامت من دورشی معتب ماناما ده حتبات وغی کری در ازامانم که کزان در کوئی نو نییی در زا شی او کزان ملامت کوئی نو ملامتی در مندورشی اول ختم ختمشر اول شو باب فاغی دلال فکرش دو عقلی او تقریب دنیای د عال او او اخرایی اخیر, اخیر اخیر اخیر او بنت. امو قرقی رمون پا دیرے مشرکانو مرگری دیده الم توا انا ارسلن الشایتین عرل کاثین تا اوزر و مازدہ سورت مریم کتا سلوچی نیلی شیطان مکافر و بانی صور کرلے اچمبا اور کئی پاساوئی اور سلجو پاساوئی مریو چھلیتے پاساوئی پھر بابا اس پر لے دے که مشرک پر سو وکاستکه د شیطانونو لهون دی وشکنده اجه موکی کورستو اساسیو په دایم حکم ټولو کې پوخانوټ وروګي ما چې تلشي پوخا داینا پرانو بندیان زمو حکم دارې ان ان قانون خاصلین و دیتانان زمو حکم پرې ټوله لگے دله چا چې داري شرف خبر اوکا هواي کافران غږني د قران تا مت که موزه کباري خرائے ضم کرے چه قرآن لستیشن اگو گورتا مل دی دائمی دیر کم نوزکی اگو گورتا مل دی آبارو ارتک دی قرآن عمومات ای وا امام بنیفا استاد فقات نظار شا چه حدیث دن قرآن تلیلی دی قرآن دے میزان گردولو او و حدیث دے پاقی تلیلی دی پلار زیاد پا پلار تر لے چې چه پلار قضوی تلے یا حدیث اصل کې قرآن ته تله د امام ابن فهی قرآن سره د حدیث کې وزه تعویل کوم قرآن کې تعویل نه کوم ځکه تنظیمه لار مفهومی زیه مفهومی دي دا انګې چې مخه گرایي تزاد راشي نو قرآن په خپل اهمیت لري د حدیث کې تعویل کوم اشرفو ته په دې کې عامه ښایي بزرون چا کې کوي چې پنو بس کوم عقل کو تاک په وړیو کو عذاب صاحب کو ور چاو که کوږي ژوندونه انت بغیر کی مو خری شو کول روته وای زړه باور څه چې کولای سره عقب ازي ایتون جواب کی هوته کوم دا عقل کو تاک په چې ماوري دا ست دا زښمنه نه دا له او دوه ځښون صو ته خپل تاغلي دي اوره وران کې چې ضرورت کې نه لري کور کې و باندې اره جواب کو او وګی ته جواب ورکړای دغه ځښمنه زېلې په دې کې اورو جامې غړای مطلب اور کې شي پرڅو دا وي چې جماعتون انکار کو یج حدود نارد انکار کون او کافران اللہ اوائی مونتا را دوارا که خطا کری دی مولا را یعنی پیریانو بندیان سب پیریانو پیریانو را مدد شئی پیریان با پیرالا قرآن وائی علم تر انا ارسلنا الشایتین على الکافرین نیو نیو پیریان کافرو بندی کهنو مسلمان خب کهنو ناستا خب پاگا دو تیل اغلبانی کینی یاد ملکو پلیتی پریان پی ناشتی پریان پی خون ناشتی پریانی نیل تره بی خاصه مقضه را آلی نو پیی تا بی خاصه مقضه سره کار دی نه وارو که چیزای بانی که نما نو دا لگر کار وید مالی گلنه نه را را ری بنا ده ده کلاوی گو تو پیره لازارا او تا منی پیره ناس تکنی جنو چی پچا پیره ناری مزیزی کنی کنی اما راج شیطان که ناس تکنی او کنی جاری او بما پیره ناس تکنی جنو پیره در بان کنی او کنی او کنی او او این زان چهر تا ده ویسواد سے بلدن تو مسلمان که کنی نایستا احب پاگا دو تیل اغلبانی کینی که چه از مول که پلیتی پریان پی ناشتی پریان پی خول ناشتی پریانی نیج تره بی خاصه مخذره آلی نو پیری تا بی خاصه مخذره سایده کار دهنه وارو که چیزای پا نکینا ما نو دا لگه کارا وی ما گونه نو را را اري باندې زغایینده داینه غلاوی ګوتا به راغ او تا به پیره نهسته کنه پیره جنو چې بچا ته وي نړۍ باندې کینی کنه زیا ځانبیناسته کینې لري په ما پیره نهسته اری اوته پیره جنو نو پیره در باندې کنه او ته پیره زاین ځکه سوادت ترکی ہے جو لرے چرطا دے سوادت ترکی اولیا دی اولیا خوالیو تے من کرو ام زمو یا لڑ دی ہے غام زان کی گوتہ شوری اولیا دی من کرو ام زمو لڑ دی زان تا گوتہ کې پو زان کی گوتہ شوری اولیا دی اولیا اولیا آرائی خوچا کال کیا دیا پیدا شو ها خدا و ما تواحی اوشوا که کربلا ترازه ای او جنت تیل تستاسا تر سمندر آیا که سمندر کې اونی اوزه ای ما با جوړ جوڑه کری دیدار تکونو که مال خرد که جزا دی خرد که دای درین نیشتا جزا دی روان شو قافلان سلیق پانزوست سمندر که در نکنی و سمندر او پارا در دیدی بچیوی دیگی و داستا که نسکی او غوی ځوډیا ما خذې امه تا وای چې د کربلا سره دی دونه ته منډه راغل غړې اې مې شومن صندوقونه کیوای چې هغه غړې روان هوته اې او څو تبه ورغه قدم وزان ته یا نه وې دې وای په پلا نه پیړی نه آی باندې دی چې داګه پیړی نه شته دا رو په دې په دې په دې ملک په ديته را زه تا خبرې یاره چې ته ورای نو څورونه نه زاباده په پیرانو نه ورسته ا د اغه د نیمه تونه پیرانو نه ورسته زکه فلاي ميرو بنده روز دغه په پیری څه نه شي ټینګېلې والکه د لګو سره نه پیری پیری کله ته په هغه پیه کله زدال اگان غبر زرحی کہینی زرحی نا صبر و غطایی دو خوصیلی وزید کہنی دا سزادی جمعنی دا اور دیل رای پر ایکی کوردہ میج گرہ جدا باورد کی پس غب دا گئی زمان کار کو آوائی با الله او خیمیت آغت باتنا چی خطا کری اون لگا یعنی شیطان و بندیان کان من الجن ففق سا خانم ریدی سروش کا په کوم لوسی وګور به د دې لا د کوذلاندی مورتی بچی ته غوسه شي ارمان او الاس رب ما ریشی د کوذلاندی لیکمن دا یی دیم درته بوي جنم کې چې نشته راځي د کوذلاندی کوم چې شیزللا یقینا کسان چې ربو الله دې اته کوذلې په دې مسله نو علیکم په دې فرشته نوای ورته فرشته مې راګی ومخه میں احسام سنگل دے زمین یوم اگر خلق اور اشرار دکلینا و تا تا خبر حکوم پا دیو گو کہ میں آواز رازی چاہی سام کلک شواخ دے او ضرورت سلی را کئی اللہ ای فرشتے رازی او بشارتون اور کئی ازیر و اخلائی پا جنت آج لوزردر شوئے دے او ای اللہ زستاس و مندگار دنیا کے او جدا بدر کم پا آخرت و نجدیم پا اتاو لا پدے اخرت کې آ بهي چغاری تاسو اتاو پري کې وځرام ته شته یې زګه دی رال صد دونه غواړي من مانه بکې شي پمن مستیا ته بخون کې مې روان کیو کې دا شوب سختا مګنل به شروع شي آی شیطان او یې او ته شیطان وي دا دې کې اسوګر خستا پوینه دا اچان چاغوارې مخلوقات د الله د حکم ته اله حکم الله واحد چاغو اعلان ده توحید مسله به نه عمل کینې فلم پابند اعلان کینې چې زمونږه م دا نه چې بیان کوم نه برابر بیان خو ان بیان بیان خو توحید او کنزل مدفک بد بیان د دفقا فارشي چاغه خوستو کم شې دفقا غبد ران ک مټاو ک شیر و بیان د توحید ملکه ناغاغه سره چې په میثا د انګی د شونی ګویا کې زور وکي مې روان گویا کې لکه دوستي غوږ دی داته ورته وکي کان نه ذکر راغی یا نه زره بې نیتاسه بہت واده تقدید انا اخلي دی خو لا مگراغه چټلکی د الله پدین دا کوي چې د توحید بیان کوي او شرک رو روکي دا بیان مزد کوي مگر اته څنګه چټلکی نه افیده بیان ولا مګر قانون نه برخه لوي لوي د لوست دغه قانون دی هله برخه قانون داري سړي وي په ښه نه د لوست برخه قانون دی لوی پیغمبري اکه وسوسه کوي تابن شیطان او غوسه لراوي ادهي کیندل کې غوسه هاي نو عوذ بالله واه پنا وره پالا غرا پا الله چې څنګه پوه دے اوس پدې په څه دلایله خپلې اده پهورت الله نه اشپار نور صفومای اوای الله بندگی نه کوئی دنیا صفومای الله تا سر کې دی چې دې پیرا کری دی ک یې الله بلونکي هرط او غ خلکو چې نور صفومای رمضان کوي اسی جوړته کوي که چیرې واورې د دی واه کسان چې ستاره څخه دی کدا خلک نه مڼي وای د قای فرشته دا مسلمانې دا ته مې مونی فرشتې مني فاتي بینې د اشپار او ادین استوي کېږي سهمه یا سمو سائم تو چالي په حيات یومې عايش 80 حوالن لا بن لک اس امین منه نسې کته سودا مصل نه منه نه تاسو سي فرشتې مني دا په ورته الله نامینه ځم په دیوبو اهتزت خوشاله شي شي او اوپر دیږي اعلی چې تارایکا د جسم کې لرا مې جنډي ورکې الله پر دې قدرت والا او زجر اګه شان چې کجری کوي پرایتونه دوی انکه غلطه مانی کړي چې قران او سنت کې غني او صحیح عاجز خلاف کوي د صحیح قران خلاف کوي صحیح قران و ای لله غیب السماوات والارض اګه فکر واړ ترې چې نه غیب دان ورسوکوم شي څټلې مين باندې موږ تاسو باندې دا څو جوګرلوشي پور کې وراله یا څو 83 بچو قیامت کې یو سره شرکی دود ته بيغورم ابل سره توحید کې بچو کم کوم څو چې تاسو کو غي الله پاچ باندې کوم لیدونه کوي یا یقینونه کسان چوخه وروګه پدې بیان کړه چرې اړ دي تیا بیان ذکر قران دا بیان ته توحید قران کې راغلي دې انکار اتاقی دا کتاب دے گران اللہ تخا عزیز غالب پټول پٹولی کتابنو نو کتابنو که غلطیش دے دیکنی شایا نورا دی پدی کتاب کے باطل مخیع نورستو چرے بددی کتاب غلطی نی نور کتابنی ٹون دا غلطی دی اتاقی دا نورستو کالی گلد دے دے با حکمو پسائلی شوی بادشاہ نی دی اعتراس کی کہ تا را, را, قرآن نشی و هغه را فرشتي را وليګه قران یې ولولړیګه نشي هغه تاسو مگر چې رشي د بیا تاسو نه پوښه هغه باندې کې سل الزامات پوتا بوم کوي دا وایي چې په پیغمبر باندې الزامات لګي پتا باندې لګي تاسو و کې الله ورسول معن مل رسالل و را فګه فان خدا رسولي خلاصي د مغرصات جبین نظم اصلاح سره مګر اګل چې دې زم بیا ته ځان پوخه رب تا قوند بخشش دې تعالی را اخاوونه راه د ترنه دې دل راه د فکر کې ذکر دې د کلام دې کرا بل اعتراض سیدا قران تاج یو کړي دې جواب هغه ورته چې نه قران پاجه مې زبان وایګ ولې واضح نه دی ایت دې اجمیون کتابه اجمی دې رسولیا ورو بي دازنګ پیغمبرته ابي ګو کتاب درا و دې جنما پارابې وا دا قران هاي خلق ولا چې مني قران نه دا اورشه با دې ا کسان یقین نه کوي وګونو لې کې درواله دې وقالو قلوبنا فیکننسن دې قران ناوري لکسان چې د سړي پغوه کې غربت وې وخت ووته غربت وې تابې چې وای کوي غربت دې ادا قران په دې باندې وسی هوjat امن حجت آخر کې بدا حجت ولتس انو نو يومئذین عن النعیم ادا قرآن په دې اشتباهه مفصل کتاب راوړيګه ادا قرآن په دې اشتباهه دا که څنګه داسي دی کله چې عوام ګولې دې تا د مکان لري نه لري نه سره داواک फरक نه کوي نو د عین قرآن نه داسي شېلو جوګه چې نو یو قرآن ته مترن نه پیغو آتا کې سروم یوم الریانګه جواب وکه من سات کتاب یا ز بیاودل نو خلاف یو په پدې کې اكنه حکم تیر شه تا درنه پتاخیر دا عذاب چې موږه حکمت دار دې به خوښون نو فیصله به جوړ تر دا دې په شک کې دی قران لا ولا شک چای چای دی چې چا چې موږ کني به फायदा نه لاله اچا چې په دې پر پدې ظلم كون کې په اچا دا ځوال ذکر کوي نو دا یو رنګ کوي صداقت پیغمبر کتاب نو ځان نه پاس د لایزکه شور وکړه مې ځکه شور وکړ الله تعالی او پس کولې چې علم د قیامت کې تلبي کښته پوس کې چې ځاګه د علم ودا علم الله سره قائلن دا کیږي چې اوځي د میون یعني منکم ما قوم دا غلاف لپاره کی پرده چې دینه میوې سپینودي دی کسرودي په غوږی کی طرف وېږي چې دینه وېږي دی کپا کوي اوما اېنم نا کي چې پردکې څنګه نه دا الله تعالېنم دي چې نو څه پېو اتا چذاب سي نور به څه دی وای ولا تزعو اني دې بچې څه کله و پیدا کیږي مګر دا الله پېنم مکه توکي خالق په شي اوسې شروعو ته عالم له كله شي آیات کا عرب کی आवाज وو سره ززاران چې تعاله دا فسره پکې والے نوو وای دی اعلان کو غوا تا تا نشتم نو سو دوا وا مونږ اعلان کوو یوګ نشته اروک وشیدینا کرامادت کولې په خوا ځل رکه دل ا په خا کرامادت کول اګیب موجود نی اګمو لوګیدې د نشه دې د اخلاص نه ته انسان دغښتلو مال نه اقورتیږي د په لونه مصیبت نامې دي سخت انسان خودور دی او تول ملمال غواری که نغو نپه در خود و مثال ده و تاث دو دخک ما زیاده حضرت و یا استاظ دا خوی ده چه مر تاث سره صره احسان کئی اکر یا رست تکلیف را ره ویده در لچراغلی مخیر من نلیده و تا قفر ان العشیر دخاون در خود احسان بیتا سیر کری که رست اختی فیحوز مقنید اکو ظفر طرنا پر کی میچ دیدی لئی دوای دی دا زمہ حق دی زو قابل ما و قابل خان و صاحب و اور خیال قیمت کوئی قائم شي قیمت چر تک لسیه او کو واپس روم را قیامت شو نو مار بالا دغه جنتی دکیم مزه ملتمه دی په وو په من کافرانو په قول عمل اوغه څه تا دا انسان حالت بیان لګسن سور تینوس کې بیانو قاف کې بیانو نور ژوتونکو بیانو اتلا چې نعمتو موږ په انساندو مخه وايي ابدرتشي په خپل بدل سره زمادي جانب خپل بدل کله چې په فجر وکم نه بیا بیرته شي جوه قران راښنه راشي او ګار کنو غار غو تعالی کې خا در نه ټول مالو اخلي ازغه دمال د مال سره نو غاريږي بعد انسان حالت ته عقل اچو رچیږي د تکلیف نصايد د دواګانو پرپړونی یا الله خيرږي یا الله خيرږي یا الله ماجور کی او خبر راکې چې سويدا پران د الله نه وګورکې تاسو په دې په وروسته نو څوک دې ګومړا اچانا چې شوش په خلاف لویږي پران او و یتذرعون فاترافو العالم ذا قران مخولكم فاترافو العالم وفي ينفقم ادای کرون دای کرای بدن نه تا کی سرګن مزي دیتا sira قران رشتیا اځا فین نه پرپسرا چې الله پارش گواده خدای گواده زمای پرتم خبردار دی فشکرید من ملاقات ورا خبردار الله هر شي راځي کړه دے هر شي د الله قبل کې صورت کې سرور شوبې یو استاد خبره لري چې جواب زستاو نه بندم خبره کوم چې خدای دې تیزو ته الله الله دې خوب کوي چې جواب دا شیطانان دي کنزل کوي څخه زر کو دا وتا مسربانو درم ته قران دا جوړ کړی جواب سما پاجمه راوړل انده به په اعتراض کو ستاره دی قران زمي سرورم جودل روان دي موسیٰ علیہ السلام تا میو در او د هر قسم اسلامی کے سٹو دا ملاوی دو پتا یاد ساتی ایوب اسلامی کے سٹ مرکز دا قصخوانی بازار شاته تا خار